Не розумію. Та згадай, позавчора в неділю їздили у Ворзель, збирали гриби. У добродушному гніві, нагадує Фаїна Яківна. Потім поверталися в електричці. І ось в електричці... А, згадала, розвиднюється в моїй свідомості. Уявляєш, учора якраз перед закриттям ресторану валюється ціла компанія. Їх ніхто б не обслужував, та я глянула, серед них наш Фернандель. «Чому наш?» – бурчу з просоння. «Мене тільки заінтригують? Ти ж бо знаєш, я їм на швидкоруч організувала все, що треба. Ювілей відзначали. І як часто водиться, з квартири подалися до ресторану. Прихостили й мене шампанським. Тости, сміх. Ти слухаєш чи ні?» «Слухаю», – відповіла з заплющеними очима, позіхаючи. «Мене чомусь не цікавили вчорашні пригоди Фаїни Яківни». Наш директор сердиться, коли офіціантки вступають у близькі контакти з клієнтами, підсідають за їхні столи. Але я підсіла до їхньої компанії вже після закриття ресторану. За рахунок свого особистого часу, який відводиться на інтимне життя. Так? І що там сталося у твоєму вчорашньому інтимному житті з Фернанделем? У мене й не могло статися вигукнула з войовничою гордістю Фаїна Яківна. А, у тебе ж Борис. Так, у мене Борис з притиском каже Фаїна Яківна. А от твій телефон, Жанко, я йому дала. Отеретівши, я мовчу. Домашній і службовий. Я суплю чоло, намагаючись щось утямити і пальцями вільної руки розгладжую зморшки на чолі. А також дала адресу твоєї книгарні. «Навіщо?» – озиваюся нарешті з гіркою досадою. Мій голос, здається, шипить, як незапалений газ на кухонній плиті. «А хіба він тобі не сподобався в електричці?» Мало на кого можна звернути увагу в тролейбусі чи трамваї. «Жанко, я тебе знаю, ти не розкидаєшся своїми симпатіями. Хіба не зізнавалася, що хотіла б познайомитися зі справжнім мужчиною? Може, він колишній рецидивіст?» «Позавчора випущений на волю». «Фернандель – не рецидивіст», – твердо заперечила Фаїна Яківна. «А хто?» «Я не знаю, а тільки в його компанії був один міліціонер. Правда, перевдягнений, а також лікар. Так, лікар і вчитель. Дуже хороші люди. Солідні й розумні. Але при чим тут я? Навіщо ти нав'язуєш знайомство?» «Вгамуйся», – холодно сказала Фаїна Яківна. Він, можливо, не подзвонить і не зайде. О, але, дорікнула, якби я не дала твій телефон і не дбала про твоє майбутнє, то ти знаєш, а чим ти дякуєш? Чорною невдячністю? І поклала трубку. Я уявила, як у Фаїни Яківни в цю хвилину від гніву тринтять щоки і сіпається по віку. Глянула на годинник. Ще маю трохи часу. Отже, самонавіювання. Спокійно, заплющуюсь, хай стане тепло моїм очам. Уже тепло. Хай моє тіло почувається так, наче звідало найбільшу ніжність. Не питаю в себе, чию саме ніжність. Серце буде вільно і щасливе, як пташка в небесах. Хай світ відчувається так, наче вперше, наче в дитинстві. Коли вперше запахи чебрецю, й троянд, коли вперше кольори вечірніх заграв, Розцяцьковані крила вивільги, Зелень травневого лісу. Ось я кличу свою жіночу ласку. Просинайтеся, бунтуйте у тілі, Просіться на волю. Поглади моєї доброти і зичливості не дрімайте, Будіть мою психіку, творіть її живу атмосферу. Я дуже впевнена, здорова, Сьогодні матиму прекрасний вираз обличчя, Усміхатимусь, в очах гратиме думка. Фернандель. Стоп, ніяких фернанделів. Губи мої будуть пилюстками тепла, пилюстками радощів, пилюстками насолоди. І своїми натхненними губами я питаму повітря про холоду пахощі. Молодість – це не спомен, це стан душі. І цей стан підвладний моїй волі, моїм бажанням. Він є домінантою мого самопочуття. Андрій вже на ногах, займається гімнастичними вправами. «Ставлю молоко на газову плиту, варю яйця, сосиски».